Я маю щиру охоту. Я її одідичила по моїм покійнім батьку, але я бездрадна жінка, я потребую вашої доброї ради, бо гадаю, що доктора навіть просити не треба. Добре, гадаєте, графине, відповів доктор, цілуючи її в руку. Це вже і за отця декана, і за пана Хмелинського, правда, панове? Так, пане докторе, так, ласкава пані, відповіли там ті. Нараз доктор повернувся поза себе, встав і надавив укритий гудзик на стіні. Перепрошую, сказав, і вийшов парапетовими дверима. Пана Марія здивувалася, бо вона в голові покої не бувала і не знала про ті двері. Здивувалася також графиня, не догадуючися, чому доктор вийшов. «Що такого?» – спитала його, коли за маленьку хвилину вернув. «Нічого цікавого, як у Гамлеті. Септо. Миші за вашими шовковими обоями, ласкава пані. Хочете сказати...» що нас підслухають, мабуть, хто такий, а хто ж найбільше цікавий. Жінка? Невже ж пана Герміна? Можливо, та це не важно, глупота людська більш нічого. Не глупота, пане докторе, а злоба, злоба, повторила схвильована графиня. Коли ж вона скінчиться? Так було за мого батька, так починається тепер. Я довіряю панам, знаю, що те, що тепер скажу, останеться між нами. Так знайте, панове, що мого батька хотіли зробити умову хорим і впускали отаких от саме мишей, як оця, у палату. Йому пропадали важні листи з замкнених шаф, його секретні розмови доходили до відома небажаних людей. Все, що сталося в нас у палаті, знали не лише сусіди, але й далекі доми, і не одне – видатівшись під нашого даху воробцем, вертало в тиждень два волом. Батько денервувався, гнівався навіть на Антоні, котрий був прив'язаний до нас і вірний прямо прості за порівняння, як пес. Можете уявити собі, що робиться з чоловіком, котрий навіть у своїй хаті не почуває себе безпечним? «Попадає у стан, котрий нагадує манію переслідувача», – підхопив доктор. «Так», – притакнула графиня. А їм того тільки й треба було, бо така манія, як відомо, є одним із проявів важкої умової хвороби. Батько не мав нікого, з ким міг би побалакати про те й порадитися. «Вас, пане докторе, тоді вже не було», – втрутила, звертаючись до доктора. «Знаю, пані, поки я тут був, ми ще не товклися в палаті. Я грав роль кота» – і засміявся. Сміхнулися всі. Бо доктор на кота не скидався, і таке порівняння виглядало карикатурно і неприродньо. Але по вашим від'їзді почались ці містерії. Як я вернулась за границі, панувала в нашій хаті атмосфера, у якій дійсно можна було вийти з рівноваги. В батькових покоях навіть появилися страхи. Уявіть собі, спите, і нараз вас буде якийсь тріск і ломіт. Зривається з просоння, і бачите, що в фотелі... Рухаються, як живі. Столик з карафкою падає, дзеркало сувається зі стіни і таке, і друге. А над головою вам грає якась пекельна музика, щось гарцює, товчеться, скребе. Батько спав з револьвером під подушкою. Та до кого мав стріляти? До фотелів і до образів? Чому ж покійний граф не перенісся до інших покоїв? – спитав декан. Він це і зробив пізніше, зразу не хотів. Знаєте, соромно признавати мужчині, що боїться. Але гадаєте, що за ним і страхи не перенеслися? Де він спав, там і творилися оці містерії. Батько марнів, Сусіди милосердилися над ним, радили їхати до санаторії. Родина поза батьковими плечами постановила робити заходи, щоб маєток наш перемінити в майорат. А батька примусово посадити в санаторії – для умови недужих. «Жаль, що мене тоді не було», – сказав доктор і порушився, аж крісло заскрипіло. «Я собі не раз це гадала, пане докторе. Чому вас нема? Але ніхто тоді не знав, де ви поділися, і про вас теж ходили всілякі слухи. Казали, що ви згинули під час окупації в Боснії, і що навіть тіла вашого не знайшли. Другі доповідали, що ви поїхали до Каліфорнії». Доробилися великого маєтку, і женилися з якоюсь француженкою, котра прямо знущається над вами. Чого-то я не чула про вас. І ви вірили, пані? Не вірила, — відповіла графиня, — але це, до речі, не належить, говорю. Що робили з моїм добрим батьком?